Розділ 10. Спочатку вона побачила червону мармурову підлогу. Його білі прожилки гарно світилися на сонці. Але двері стали зі скрипом зачинятися, і сонячне світло почало повільно гаснути, поки не зникло зовсім. Відчуття судінків було секундним, оскільки зал освітлювався безлічю канделябрів та люстр. Селена квапливо звернулася на всі боки, намагаючись уявити розміри залу. Вікон у ньому не було, тільки скляні мури, за якими починалося небо. Ліворуч майже всю стіну займали гігантський камін. Селена намагалася не дивитися на його зубасту пащу, що палахотіла жаром. Полум'я мало дивний зеленкуватий відтінок, від якого у Селени чомусь одеревиніла спина. Капітан зупинився на відкритому просторі перед троном. Селена теж завмерла, і здавалося, що Шаол не особливо не помічає вельми похмуру публіку, що зібралася тут разом зі знаттю. А може, навпаки, чудово помічав, але був привчений не подавати виду. Розглядати присутніх не було часу і у Селени. Відчуваючи, скільки очей зараз спрямовано на неї, вона низько вклонилася королю, шарудячи по долу, по бездоганну гладкому мармуру. Шаол торкнувся селену за плече, даючи наказ підвестися, проте ноги погано слухались її. На щастя, капітан повів її з центру зали туди, де стояв Дорін Хавільяр. Камзол принца повторював державні кольори королівства – червоний та золотий. Чорне волосся було ретельно розчесане та спадало по плечам акуратними локонами. Побачивши переродягнену Селену, принц явно здивувався, але варто було йому глянути в бік батька, як привітна усмішка змінилася кривою усмішкою. Селені теж хотілося посміхнутися принцові, але зараз ця й увага була поглинута зрадливо тремтячими руками. «Ну що ж, коли ви нарешті потрудилися зібратися, можна починати», – сказав король. Селена одного разу вже чула цей глибокий, хрипкуватий голос. Вона боялася, що від нього в неї тріснуть і зламаються кістки. До зими ще було порівняно далеко, але від слів, що пролунали, повіяло крижаним холодом. Погляд Селени зупинився на рівні королівських грудей – широкий, не особливо м'язистий, затягнутий у чорну, червоний мундир. На плечі короля був накинутий білий плащ, а на поясі висів меч. Ефер був зроблений у вигляді роз'явленої пащі Віверни. Цей меч умів розтинати на повал. Селена знала про це, знала його ім'я. Нотунг. Вас зібрали з усієї Ерітеї, щоб ви послужили імперії. Знать, що вибирала претендентів для змагання майже суцільно складалася з моршкуватих старих розудітими і озброєних безглуздими церемоніальними мечами. Поруч стояли їхні обранці різного зросту та комплексій. Кожного претендента оточували щонайменше троє озброєних стражників. 23 претенденти – така відстань відокремлювала Селесто від омріяної волі. Вона спробувала оцінити їхні якості. У деяких кремезних і широкоплечіх відразу помітила повільність рухів. Інші за швидкістю і спритністю не поступалися їй. Потім вона вдивилася в їхні обличчя. Селену не здивало ні шрами, ні просто відразливі фізіономії. В очах майбутніх суперників вона не побачила живого блиску і навіть натяку на розумові здібності, але цих людей вибирали за силою їх м'язів, а не за місками. Трьох привели до зали в кайданах. Невже вони були настільки небезпечні? Її погляд витримали лише деякі. Навряд чи вони побачили у Селені суперницю. Швидше за все – Вважають цікавою придворною жінкою. Хтось дивився на всі боки, хтось уперся в підлогу. Дивитись на короля не наважувався ніхто. Селена стиснула зуби. Ну навіщо вона так вирядилася? І чому Шаол ще вчора не розповів їй про майбутню зустріч? Нехай не бреше, вона ж відчуває, що час аудієнцій було встановлено за королем. Селена все ж таки привернула увагу одного з претендентів. Це був досить приємний хлопець. Коли його сірі очі почали розглядати її, вона ще села намагалася зберегти байдужий вираз обличчя. Її суперник був високий і ходорлявий, але недовготелесий. Селена встигла помітити важливість. Він упирався на ліву ногу. Незабаром хлопець відвернувся. Схоже, його найбільше цікавили суперники. Про те, що він може мати суперницю, він навіть не підозрював. Поруч із герцогом Пелангоном стояв кріпак. Здавалося, всі його м'язи цілком відлиті, дісталі, що він абсолютно підкреслював, Оскільки був у бладунках без рукавів, Селена скривилася. Такі кулачищі могли просто побити кістлявий череп. Не сказати, що в нього була огидна фізіономія, швидше навпаки. Рівна засмага надавала його обличчю деякої привабливості. Але Селені не сподобалось його манера триматися, а чорні очі й білі зуби, що випирали, викликали огиду. Тим часом король продовжував. «Кожному з вас доведеться змагатися за почесний титул мого захисника». Мого вражаючого меча в світі, що кишить ворогами. Селені стало гидко. Яке лицемірство називати захисниками безжальних вбивць? Чи може вона служити королю, виконуючи його накази? Вона нервово ковтнула. Доведеться, іншого вибору вона не має. Змагання триватимуть 13 тижнів. День вам слід завзято тренуватися, а наприкінці кожного тижня вас чекають випробування. І щоразу найгірші і на слабші виключатимуться з подальшої боротьби. 24 претенденти і лише 13 тижнів. Селену здивував такий розклад часу. Наче відчувши її питання, король пояснив. Випробування будуть нелегкими, як і підготовка до них. Можливо, хтось із вас не доживе до кінця змагань. Якщо ми вважаємо за потрібне, то укладемо... Випробування, щоб відсіяти придатних. І врахуйте, якщо хтось із вас посміє виявити лінощі та недбалість, якщо ви чимось мені не догодите, то негайно повернетеся в ті смердючі дірки, звідки вас витягли. Якийсь час єдиним звуком у залі було гудінник камінного полум'я, що пожирало дерево. На третій тиждень Нового року після святкування Ільмаса четверо претендентів, що залишилися, з'їдуться один з одним у поєдинках. Двох, що залишаться, чекатиме завершальний бій, результат якого остаточно вирішить, кому ж достанеться титул королівського захисника. Хоча при дворі і знають про якесь змагання, затіяне моїми найближчими друзями та радниками, масивна спотворена шамами рука короля ввела прості ризали. Подробиці триматимуться в таємниці до названого мною часу. Раджу добре це запам'ятати. Промовтеся хоч одним словом, вирушите на багаття біля зовнішніх воріт замку. Сама того не бажаючи, Селена глянула в обличчя короля і замерла. Його темні очі були спрямовані прямо на неї. Король криво посміхнувся. У Селени все похололо всередині. Вбивця, подумала вона, цей король сам заслуговує на страту на шибениці. Він убив незрівнянно більше, ніж вона. Він убивав без розбору, не шкодуючи беззахисних і непричетних. Він знищував стародавню культуру інших країн, безцінні знання. Все по-справжньому добре світле, що існувало в Ерілеї. Його піддані мали б підняти заколот. Вся Ерілея мала повстати проти цього тирана. Але, як не багато сміливців, які не бажали перетворитися на рабів. Стиснувши зуби, селена не відводила погляду від королівських очей. Відступати не було куди. Вам зрозуміли мої слова? спитав король, дивлячись на неї. Селена кивнула обтяжливо головою. Їй не вистачить часу, щоб перемогти своїх суперників, одне випробування на тиждень, або більше, якщо одного королю здається, мало. Тоді я хочу почути ваші відповіді. зарвів король на весь зал. Селена продушила тремтіння. Хіба ви не відчуваєте подяку? «За даровану вам рідкісну нагоду відзначитися. Хіба вам не хочеться подякувати своєму королю і заявити про вашу вірність йому?» Селена вперлася очима у підлогу і пробурмотіла. «Дякую вам, ваша величність, за надану мені милість». Її слова потонули в гулі голосів інших претендентів. Королівська рука опустилася на афер Нотунга. «Я думаю, на нас чекає 13 дуже великих тижнів». Увага короля, як і раніше, була зосереджена Селені. Вона скрипнула зубами. «Кажу кожному з вас, вияви свої найкращі якості, доведи, що гідний бути моїм захисником, і ти дізнаєшся про всю глибину моєї щедрості». На завоювання свободи вселене залишилося трохи більше трьох місяців. Державні справи вимагають мого від'їзду зі столиці, сказав король. «Я поїду наступного тижня і повернуся не раніше поєдинків між чотирма претендентами, що залишилися. Однак не думайте, що я перестану стежити за вами». «Мені повідомлять про кожен ваш крок, і якщо тільки я дізнаюся про найменші порушення або якісь там випадкові, покарання неминуче». Претенденти знову закивали. «Якщо ви закінчили, покірно прошу дозволити мені піти». Почувся голос Доріна. Селена інстинктивно повернулася в бік принца, дивуючись його зухвалості. Дорін вклонився батькові і кивнув мовчазним радникам. Король квапливо махнув рукою, навіть не глянувши на сина. Підморгнувши Шаолу, принц залишив зал. «Є питання?» – спитав король. Сам його тон підказував, що будь-яке навіть найневинніше питання може коштувати відправи на шибеницю. Претенденти мовчали, знать теж. «Ну, якщо запитань нема, дозволяю всім розійтися. І пам'ятайте, вас тут зібрали, щоб примножити мою славу та славу моєї імперії. А тепер ідіть. Всі геть!» Селена і Шаолу мовчки йшли коридором, Поспішаючи скоріше відійти від претендентів та їхніх покровителів. З кожним кроком до селени поверталося життя та впевненість у собі. Тільки коли вони завернули за ріг, Шаол полегшено зітхнув і прибрав руку з її спини. «Хоч один раз тобі вдалося тримати язик за зубами», – сказав він. «За ти, якими переконливими були її поклони та кивки», – почулося поруч. Біля стіни стояв усміхнений Дорин. Дорін. «Що ти тут робиш?» – здивувався Шаол. «Вас чекаю більше нічого». Безтурботно відповів принц, підходячи до них. Увечері в нас вечеря, не забули? До вечора ще багато часу, а зараз я хочу поговорити з моєю захисницею. Бешкетним тоном промовив Дорін. Згадавши, як він учора кокотував з придворною дамою, Селена намагалася дивитися прямо перед собою. Наслідний принц пішов ліворуч від Шаола. Хочу вибачитися за батьківську грубість, сказав він, звертаючись до Селени. Вона вперто не повертала до нього голови, дивлячись на слух. Чи чемно кланялися Доріну, але він їх навіть не помічав. «Чорт забирай!» – засміявся принц. «Капітан встиг тебе вишколити». Він пирхнув ліктем Шаула. «Судячи з того, як ви обоє віртуозно ігноруєте мою присутність, Селена цілком зійшла б за твою сестру. Щоправда, між вами немає зовнішньої схожості, і було б важко переконувати оточуючих, що в тебе така гарненька сестричка». Селена мимоволі посміхнулася, і вона, і принц виросли під владою суворих батьків. Хоча у її випадку це не був батько, а наставник. Її справжній батько був зовсім іншим. Втім, Аробін і не претендував на роль батька. Звичайно ж, у характері предводителя асасинів у рівних частинах були суворість і відверте обожнювання своєї найкращої, найталановитішої учениці. Але король Адарлана навряд чи мав ніжні почуття до старшого сина. «Гаразд, Селено, пробач мені, за незграбний жарт. Мені просто хотілося перевірити твоє самовладання», – зізнався Дорін. Він обернувся і, переконавши, що за ними ніхто не стежить, вже своїм звичним голосом продовжив. «Думаю, шоу не став присвячувати тебе до нашого задуму раніше часу. Перед королівською аудиторією це було б дещо ризиковано». Який ще задум? здивувалася Селена, смикаючи бусинку на подолі сукні. Задум стосується твоєї особистості, ніхто не повинен знати твого справжнього імені. Якщо твої суперники, хоч трохи пронюхають про адерландського асасина, тобі це тільки зашкодить. Що ж, у цьому був сенс, навіть якщо їй на кілька тижнів доведеться звикнутися з чужим ім'ям і навчитися на нього відгукуватися. «І хто ж я насправді, якщо не безжальний убивця? глузливо спитала вона. «Для всіх у замку ти Ліана Гордена», – сказав Дорін. «Твоя мати померла, а твій батько – процвітаючий торговець з Бельхерева. Ти єдина спадкоємиця його статку. Але в й і пристойної дівчини, якою ти є, є і темна сторона, яку до певного часу ти вміло приховувала. Справа в тому, що ночами ти…» Крала коштовності. Я зустрів тебе цього літа в Бельхевені, куди приїхав відпочивати. Ти намагалася мене обікрасти, але мені сподобались твої задатки. І я не став розголошувати цю історію, однак твій батько випадково дізнався про твої нічні забави і відріха подалі відпровадив тебе з Бельхевена у містечко поблизу Ендовера. Коли король вирішив влаштувати змагання, я спеціально вирушив за тобою і привіз тебе сюди, як мою претендентку. Такий особливий сюжет. Подробиць, що бракує, можу придумати сама. Ну і фантазії у вас, хмикнула Селена. Зробити мене злодійку коштовності? Шал, теж хмикнув, а Дорін запитав її: Ти не бачиш, що це навіть мило. Селена не відповіла. Скажи, а відведені покої тебе влаштовують? Дуже приємна кімната, байдуже промовила Селена. Дуже приємна кімната. Може, мені варто було поселити мою захисницю у більш просторих апартаментах? Якщо ви так наполягаєте, Дорін посміхнувся. Радий, що споглядання твоїх майбутніх суперників не позбавило тебе зухвалості. До речі, як тобі, Кейн? Селена зрозуміла питання принца. Запитайте в пелангона, чим він годує свого улюбленця, і нехай мені готують таку саму їжу. Дорін хотів почути серйозну оцінку. «Що вам сказати, ваша високість? Такі гіганти, як Кейн, не відрізняються ні швидкістю, ні особливою спритністю. Їхня головна властивість – сила. Він цілком може ударити мене одним ударом, але для цього йому спочатку потрібно мене зловити». Селена швидко глянула на капітана, думаючи, що той почне заперечувати. Однак Дорінь його випередив. «Що ж, твої думки збігаються з моїми. А що ти скажеш про решту? Чи побачила серед них гідних суперників? У деяких із них дуже погана репутація». Інші здалися мені дуже жалюгідними, збрехала Селена. Принц посміхнувся ще ширше. Б'юся б заклад, вони не підозрюють, що поразки їм завдасть гарненька дівчина. Селена не прийняла його слова всерйоз і навіть хотіла запитати, чи він не навчався в дитинстві мистецтво говорити компліменти. Але поставити це питання їй завадила якась дама, яка несподівано опинилася в них на шляху. «Ваша високість, який сюрприз, вигукнула дама, роблячи глибокий реверанс. Вона мала високий, добре поставлений голос. Поглянувши на неї, Селена відразу пізнала свою ціль, яку запустила вранці квітковий горщик. На цей час дама встигла змінити червону сукню на білу із золотою вишивкою, і Селена, мимоволі, залюбувалася її вбранням. Та й сама дівчина була просто до непристойності чудова. А ось що до несподіванки, це вона прибрехала. Швидше за все знала, що принц тут проходитиме, от і чекала. «Добрий день, пані Кальтена!» сказав Дорін, і від його невимушеності не залишилося сліду. «Я щойно від її величності, сказала Кальтена, повернувшись спиною до Селени. Селена подумки посміхнулася. Схоже, тут у придворних існувало лише дві манери поведінки – улесливість та зневага, і жодних відтінків. «Королева бажає вас бачити. Я сказала їй, що його високість знаходиться на королівській аудієнці і тому...» Вибачте, пані Кальтена, перебив її принц, я ще не познайомив вас зі своєю супутницею. Дама помітно здригнулася, зовсім як кінь, якого огріли батогом, подумала Селена. Дозвольте вам представити пані Ліану Гордену. Пані Ліана, дозвольте вам представити пані Кальтену Ромпір. Найбільше Селені хотілося зараз повернутися й піти, але вона змусила себе посміхнутися і зробити реверанс або грати нав'язливу її роль, або повернутися в ендовер. Кальтена у відповідь вклонилася, сяючи золотими візерунками на сукні. Пані Ліана родом із Бельхевена. Вона лише вчора приїхала до столиці. Кальтена озернула селену швидким оцінюючим поглядом і начебто забула про її існування. «Ваша високість, чи довго ми зможемо насолоджуватися вашою присутністю в замку?» – спитала вона. – А то чоловіки люблять зникати, змушуючи нас, бідні жінок, нудьгувати. «Думаю, у найближчі кілька років я нікуди не поїду», – зітхнув Дорінт. «Кілька років я не дочула. Який чудовий жарт, ваша високість. А якщо це не жарт, ви робите нам справді королівський подарунок». Селена дивилася на неймовірно тонку талію кальтени. Невже це в неї від природи? Чи вона так затягується корсетом? Але як тоді вона примудряється дихати? «До речі, пані Ліліана та капітан Естол – давні та дуже близькі друзі», – раптом сказав Дорін. «Селена не очікувала, що Шаол почервоніє, і це її сподобалося. Боюсь, я встигну їм заморочити очі». Додав принц, заморочити очі? Вдавано здивувалася Кальтена. Для нас усіх велике щастя у вашому спілкуванні. А дозвольте спитати, ваша високість, наше спілкування не втомлює вас? Все це було сказано грайливим тоном, але під грайливістю ховалося роздратування. Мабуть, кальтена щиро вважала, що центром уваги в замку була вона. Селена не вміла підтримувати світської бесіди, а те, що вона могла б сказати, навряд чи сподобалось красуні в білій сукні. Не знаю, як ви. А ось пані Ліліана встигла втомитися від мого товариства. Навіть не знаю, хто з нас за довгий шлях більше втомився один від одного. «Де ви знайшли таку приголомшливу сукню?» Продовжувала Кальтена, зрозумівши, що далі виявляти зневагу до селени не в її інтересах. «Я звелів її пошити для пані Ліліани», – недбало відповів Дорін. Він перезирнувся з Селеною і в синіх очах їх обох відбився однаковий намір. Селена відчула, що в неї з принцом є якийсь спільний ворог. Шито точно за міркою, бо так чудово сидить. Правда, пані Кальтена? Пані Кальтена підібгала губи, але тут же змусила себе посміхнутися якнайширше. Я заворожена, ось тільки цей несамовитий відтінок зеленого кольору, він посилює природну блідість шкіри. «До речі, батько пані Ліліани надзвичайно пишається, що у його доньки така бліда шкіра. Дуже велика рідкість для уродженців Бельхевена». Принц подивився на Шаоле, який не зміг приховати свого подиву. «Капітан Естфол, ви згодні?» «З чим?» – мало не гаркнув капітан. «З тим, якою незвичайною є наша гостя пані Ліліана. Ваша високість, ви вганяєте мене в фарбу», – включилася в гру Селена. Проте слова принца її втішили. У порівнянні з пані Кальтену я просто бліда копія. Кальтена труснула головою. «Ви дуже добрі!» – пробормотіла вона, дивлячись на Доріна. Принц переступив з ноги на ногу. «Ви сказали, королева хоче мене бачити?» Тоді поспішу до неї. Він клонився кальтієні, а потім Шоулу. Селена чекала, що Дорін клониться їй, але він обережно взяв її руку і підніс до губ. Губи його були м'якими, а поцілунок швидкоплинним, і все одно у Селени спалахнули щоки. Їй важко вдалося стояти на одному місці і придушити сильне бажання влипити принцу Ляпас. До зустрічі, пані Ліана, — сліпуче посміхнувся, промовив Дорін. Селені дуже хотілося побачити обличчя кальтени. Проте придворний етикет вимагав реверансу. Коли вона відвелася, принц віддалявся, засунувши руки в кишені і щось насвистуючи. «Нам теж час», – сказав Шаол. «Пані Кальтена, вас провести?» Пропозиція була нещирою, і капітан навіть не приховував цього. «Ні», – сухо відповіла Кальтена, припинивши гру в чемність. «У мене зустріч з його світлістю герцогом Пеленгоном. Пані Ліліана, сподіваюся, ми з вами ще побачимось». Вимовляючи ті слова, кальтена пильно стежила за Селеною. Такий погляд зробив би честь будь-якому асасину. Нам із вами неодмінно варт потоваришувати. Звичайно, сказала Селена. Кальтена пішла, оточена білим золотими відливом хвилями своєї сукні. Селен з капітаном навмисне пішли повільно, чекаючи, поки звук кроків кальтени остаточно змовкне. Ну як, зачарована видовище? З розрятування спитав Шаол. Надзвичайно. Селена сама взяла його за руку, трохи погладивши пальці. Тепер ти маєш вдавати, що я тобі подобаюсь, інакше вся ваша з принцом витівка провалиться. І я помітив, що у вас з ним однакові почуття гумору. А уявляєш, раптом ми з ним станемо близькими друзями. А тобі доведеться бути на самоті. Дорін воліє сходитися з жінками знатнішого походження і красивішими. Селена різко повернулася до нього і капітан усміхнувся. Скільки ж у тобі самовдоволення, пані Ліліана? Просто я ненавиджу дамочок на кшталт цієї кальтени. Вони так відчайдушно борються за чоловічу увагу, що готові зраджувати кращих подруг і ламати життя іншим. І ми ще стверджуємо, що чоловічі мізки не годяться для мислення. Принаймні чоловіки пряміші і цілеспрямованіші. Кажуть, батько кальтени за багатством не поступається королю. Сказав Шаул. Тому пеленгон так і витанцьовує навколо неї. Уявляєш, вона перебула в замок не в кареті, а в паланкині розміром із селянську хатину, якщо не більше, їй несли майже 200 миль. Яка нісенітниця? скривилася Селена. Мені шкода її слух, а мені шкода її батька. Вони обоє засміялися, не помітивши, що за розмовою підійшли до покої вселени. Вона кинула вартовому, що сидів біля дверей. Ти сьогодні снідав? Я не встигла, у мене всередині все з голоду зводить. Капітан озирнувся на стражників, його посмішка почала меркнути. На мене чекають важливі справи. Потрібно підготувати супроводжуючих, які вирушають з королем. Селена відчинила двері, але, як і раніше, дивилася на Шаола. Посмішка знову сяйлого обличчя, піднявши вгору маленькі ластовини на щуці. Спокоїв, смачно пахло і в селені потекли слюньки. «Коли ти встиг?» – шал похитав головою. «Я тут ні до чого. Найкращий асасина Дарлана не повинен чекати, доки йому приготують їжу». Відійшовши на кілька кроків, капітан зупинився і повернувся до неї і сказав. «Не забувай завтра справжній початок змагань. Хоч ти стверджуєш, що не особливо потребуєш вправ, виспатися тобі потрібно обов'язково». Селена витріщила очі шумно зачинила двері, але потім за обідом вона згадувала слова капітана і співала собі під ніс. Розділ одинадцятий Селена здавалося, що вона ледве встигла задрімати, як раптом чиясь рука торкнулася її плеча. Їй хотілося спати, і ранкове сонце, що хлинуло крізь розсунуті штори, зовсім її не втішило. Селена щось буркнула про соння, маючи намір повернутися на інший бік. "Вставай", почувся знайомий голос. Звичайно, це був Шоул. Селена шмигнула під ковдру, сховаючись з головою, але Шоул скинув її на підлогу. Нічна сорочка не гріла, і Селену пробрало холодом. "Мені холодно". По-дичачому захникала вона, притискаючи коліна до тіла. Зараз їй не турбувало, що треба перемогти понад 20 претендентів, а часу обмаль. Вона відчайдушно хотіла спати. І чому б наслідному принцу не витягти її з Ендовера кількома місяцями раніше? Тоді б у неї вистачило часу відпочити та відновити сили. Або Дорін поїхав за нею відразу ж, як тільки дізнався про майбутнє змагання. «Вставай!» – повторив Шаол, витягуючи з її голови подушку. «Ми нещадно втрачаємо час». Можливо, капітан щось побачив крізь виріз її нічної сорочки, Селені було однаково. Бормочучи лайки, вона відповзла до краю ліжка і простягла руку, торкаючись підлоги. «Будь ласка, принеси мені туфлі», – сказала вона. Підлога зовсім крижана. У відповідь Шаол щось буркнув, але не зрушив з місця. Селен зробила кілька кроків холодною підлогою туди, де під вгору валялися туфлі. Потім, до ладу не прокинувшись, пішла до їдальні. Там на неї вже чекав ситний сніданок. «Їж більше», – сказав Шаол, киваючи на тарілку. «За годину розпочнуться змагання». Всі свої почуття від почутого Селена вклала учне гучне зітхання. Немов молода вовчиця, вона плюхнулась на стілець, виделка, ложки, ложечки і жодного ножа. Довелося тиснути вилкою цілий шматок смаженої ковбаси. Шаол не сів за стіл, а лишився стояти у дверях. «Дозвольте безпитати, де це ти так втомилася? Селена, раптом Допила грантовий сік і промокнула рота серветкою, згадуючи, що ще якийсь місяць тому вона витиралася брудним рукавом. Читала майже до четвертої ранку. Я надіслала записку його високості, спитавши дозволу брати книги в Королівській бібліотеці. Він мені дозволив і передав зі служницею сім книг зі своєї особистої бібліотеки, наказавши спочатку прочитати їх. Шаол недовірливо похитав головою. «То тобі дозволив надіслати принцу записку?» Селена усміхнулася і взялася за шинку, яку через брак ножа теж довелося розколювати виделкою. «Невже і на це треба питати дозволу? Подумаєш, всього лише записка. Принц міг би на неї не відповідати. І потім, я ж його захисниця. У поводженні зі мною він не повинен брати приклад із тебе. Але ж ти асасин. І що? Тож мені заборонено читати книжки? А якщо я назвуся викрадачкою коштовностей, ти станеш ставитися до мене з більшою любязністю?» Селена зачерпнула кашу, спробувала й додала до сірої маси чотири ложки тросникового цукру. Зараз вона думала лише про суперників чи дійсно треба побоюватися лише кейна. Щоб прогнати тривожні думки, селена переключилася на розгляд чорного мундира Шаула. Що тебе зобов'язує постійно ходити в формі? спитала вона. Невже тобі не хочеться одягнутися по-іншому? Поспішай, тільки відповів Шаул. Їй раптом розхотілося їсти. Вона відштовхнула тарілку з кашею. Тоді я маю одягтися. Селена озирнулася на двері, щоб покликати Фаліпу, потім передумала. А я ж маю знати, яким буде сьогоднішнє змагання. Раптом не так вдягнуся. Від одягу багато залежить. Та я нічого не знаю. Подробиць мені не повідомили. Селена схопилася, збираючись вирушити до биральні. Капітан покликав служницю. Одягнеш пані в штани та блузу. Вибере ті, що вільніші. Нічого? Облягаючи чи відкритого? І накидка наверх. Служниця мочки пройшла до вбиральні. Селена слідом. На порозі побачила, що Шаол спостерігав за нею. Вона безцеремонно скинула нічну сорочку, досталь насолодившись видовищем видовищі щік капітана, що густо почервоніли. Шаол квапливо відвернувся. Через кілька хвилин Селена з'явилася вже одягнена і похмуро оглянула своє вбрання. «Я виглядаю, як лайно», – поскаржилась вона капітанові. «Ну що це за балахон? Я просто тону в цих штанях. І блузка на мені бовтає там взагалі на це ніхто не подивиться. Капітан відчинив двері в коридор. Караульні тут же витягнулися постійці смирно. Якщо тобі заважає цей одяг, на змагання може залишитися в нижньому. Думаю, це сподобається всім. Селена забористо вилаялася крізь зуби і пішла за капітаном, кутаючись у зелений оксамитовий плащ. У коридорах замку було поранково холодно. Шаол провів Селену повз казарми караульні, одягнені в шкіряні та металеві обладунки, салютували їм обом. Крізь відчинені двері селена побачила просторе приміщення, де гевардійці сиділи за сніданком. Шлях закінчувався на першому поверсі. Зал, куди вони нарешті прийшли, не поступався розмірами головній бальній залі. Верх галерею тут підтримували лави колон. Чорно-білі плитки підлоги нагадували гігантську шахівницю. Скляні двері до стелі займали майже всю стіну, вони були відчинені. За ними був сад і звідти дув холодний вітер, промушуючи тремтіти на півпрозорі фіранки. У залі зібралися майже всі претенденти. Не гаючи часу, вони вправлялися, але не між собою, а з наставниками. Швидше за все, наставників для них обирали ті самі, хто обрав їх самих. Гвардійці уважно стежили за кожним претендентом. Коли Селена з'явилася в залі, ніхто не глянув на неї. Якщо не брати до уваги сірокого хлопця, що запам'ятався їй учора. Він трохи посміхнувся їй і продовжував стріляти з лука по мішені. Усі стріли, злякаючи точністю, потрапляли до самого центру. Селена уважно розглядала стійку зброї. «Думаєш, я схоплюся за булаву? У таку ранню годину?» Шоул знизав плечима. Тим часом у зал війшли ще шестеро гвардійців та приєдналися до своїх товаришів. Усі стражники були з оголеними мечами. «Всі представлені стележі за тобою», – пояснив Шаул. «Раджу не намагатися влаштувати якусь дурницю». «Ти, здається, забув. То я, викрадачка коштовностей». Селена зупинилася біля стійки зброї. Охорона охороною, але все одно без виставляти в залі стільки зброї. Мечі основні та полегшені для лівої руки, сокири, луки, списи, мисливські кінжали, булави, піки, метальні ножі й палиці. Улюбленою зброєю Селени були невеличкі кінжали з вузьким лезом, але вона вміла тримати в руках усе, що тут було. Вона оглянула зал і постаралася приховати зневажливу гримасу. Як і вчора, більшість претендентів не здавалися їй серйозними суперниками. І тут край Мука вона побачила Кейна, що входив до залу. Він з'явився в супроводі двох караульних і кремезних людей поцяткованими шрамами. Схоже, то був його наставник. Селена розправила плечі, Кейн прямував до неї. Його товсті губи розпливалися в посмішці. «Доброго ранку!» – промовив він низьким, хриплим голосом. Темні очі Кейна ковзнули по її фігурі, потім зупинилися на обличчі. «А я думав, що ти вже втекла додому». Селена теж усміхнулася, але не розмикаючи губ. «Навіщо мені додому, якщо забава тільки починається?» Розправитися з ним було дуже просто. Груди м'язів не лякали. Достатньо зробити різкий поворот, схопити Кейна за шию і точним ударом збити з ніг, що він тиснувся обличчям підлогу. Всередині з неї закипала справжня людь. Шаол ловив її думки. «Свій запал прибереш для змагань», – тихо, але твердо промовив він. «Я уб'ю його», – прошепотіла Селена. «Нічого подібного навіть не намагайся. Якщо варта не приб'є тебе на місці, то повернення до ендовера тобі забезпечене. Не розумію, чим він тобі такий неприємний, звичайний, здорувань з королівської армії. Краще дочекайся поєдинку з ним і не витрачай сили на ненависть. Дуже дякую за піклування про мене, що щедро пояснюється», – витрішивши очі, огризнулася Селена. «Це так, підказка збоку. Все одно приємно. Візьми ще одну підказку. Займися тим, заради чого я тебе сюди привів». Вістря меча Шаола вказали на збройну стійку. «Вибери собі щось». Селена Мовчки розв'язала плащ і скинула його на підлогу. «Я хочу переконатися», – сказав капітан, – «що всі твої хвацькі заяви відповідають дійсності». Це вже не було підказкою збоку. Це було змушення, що викликає. Зараз з Кейном вона встигне розібратися. Селена вже уявляла, як його ховають у безіменній могилі. А Шаол, вона покаже йому, на що здатна. Нехай тоді бере свої слова назад. Вся зброя була чудової якості. Леза, мечів, клинків та кенджалів приємно блищали на ранковому сонці. Селену зараз займало тільки одне. Знайти підходящу зброю здатну максимально зіпсувати фізіономію капітана, що посміхається. У Селени билося серце. Як давно вона не тримала зброї? Її пальці пробували гостроту, кромок і перевіряли зручність Ефесів. Її однаково приваблювали мисливські кенджали і витончена рапіра з примхливо прикрашеною гардою. Рапіра мала довге лезо, що дозволяло з безпечної відстані вдарити капітана прямо у груди. Селена обрала рапіру. Лезо обдавалося мелодійним звуком. Зручна зброя, сильна та легка. Як дивно, за обідом їй не дають навіть тупих ножів для олії, а тут... Чи його величність і його високість сподіваються на пильність і спритність своїх гвардійців? Чому б не повозитися з такою чудовою іграшкою? Шаол кинув свій плащ по плаща, залишившись у чорній форменій сорочці. «До бар'єру», – сказав він, витягаючи меча. Шаол став у позу, селена скривилася. «Що ти балаган влаштовуєш?», – подумала вона. «Чи ти не знаєш, у яких випадках?», – кажуть, «до бар'єру». «А може, спочатку ти покажеш мені, що до чого?» – досить голосно запитала Селена, граючи рапірою. Її пальці насолоджувалися простотою Ефесу. «Я з цілий рік пробула в ендофері. Так недовго всі навички забути. Я пам'ятаю, скільки ти вбила, коли намагалася втекти. сумніваюся, що ти втратила навички. Вбивала я не благородною зброєю, а звичайною киркою. Посмішка Селена ставала дедалі хижою. Кому череп розкроюла, кому живіт розпорола». На щастя, ніхто з її претендентів не чує її слів. Усі, крім Шаола, забули про її присутність. Якщо ти прирівнюєш грубу розправу з наглядачами до мистецтва поєдинку, яка твоя манера битви, капітане Ествол? Для більшості ефекту Селена приклала ліву руку до серця та заплющила очі. Капітан королівської гардії щось прогорчав і зробив випад. Селена чекала на це, почувши легкий скрип каблуків капітанських чобіт, вона миттєво розплющила очі і... Парирувала удар. Метал зіткнувся з металом. Ноги Селени приросли до підлоги. Скрегість зброї подіяв на неї сильніше, ніж сам удар. Капітан завдав другого удару, і Селена легко його відбила. У неї нили руки, які звикли тримати зброю. Вона не пропускала жодного капітанського випаду. Бій на мечах схожий на танці. І в танцях, і в поєдинку. За одними рухами обов'язково повинні йти інші, інакше зіб'єшся. Але якщо танцюючи можна весело розмовляти з партнером і встигати озиратися на всі боки, тут ти мовчки стежиш за його мечем, забувши про навколишній світ. Претенденти, караульні та вся зала перестали існувати, злившись у візерунок тіней та сонячних плям. Добре, промовив крізь зуби капітан, коли Селена змусила його боронитися. Знав би він, як зараз горять її ноги. Навіть дуже добре. Ті самі слова могла б вимовити Селена. Капітан був дуже добрим противником, набагато кращим, ніж вона думала. Проте, казати йому про це вона не збиралася. І знову метал ударився об метал. Капітан був сильнішим. Селена стиснула зуби, щоб устояти і не дати себе відтіснити. Але при всій своїй силі Шаол поступався дівчині швидкістю. Селена відступила і зробила хибний випад, що змінився витонченим піруєтом. Капітана це заскочило зненацька, і він ледве зумів перерувати удар. Вона продовжувала наступати. Її рука з рапірою то здіймалася нагору, то стрімко пускалась. Їй навіть подобався тупий біль у плечі. Біль посилювався щоразу, коли леза рапіри і мить стикалися. Рухи селени швидко нагадували танець храмової житі під час ритуалу. Вони були настільки швидкі, як і кивок змії червоній пустелі або скидання потоку по гірському схилу. Селена насолоджувалася цією грою і ще деякий час дражнила капітана. Шоул спробував збентежити її, завдаючи несподіваного удару на різні боки. Його випад лише розлютив Селену. Вона різко скинула лікуть, змусивши капітана опустити руку. «Коли б'єшся зі мною, рекомендую пам'ятати одну мою особливість». Важко дихаючи кинув капітан. В його золотаво карих очах грало сонце. «Яку ж?» – поцікавилась Селена, парируючи його черговий випад. «Я не програю». Шао усміхнувся їй, і, перш ніж до селени дійшло сенс його слів, щось врізалося в її ногу, і тріумф змінився подивом. Ще за секунду селена опинилася на мармуровій підлозі. Рапіра висмикнулася з її пальців, вістря меча Шаола замерло над серцем селени. Я виграв. Вона встала на ліктях. Ти підставив мені підніжку, це не можна вважати перемогою. Але не я зараз лежу на підлозі, і меч спрямований не у моє серце. Звух Селена наче вибили пробки. Навколо вправлялися сопіли, пирхали, претенденти, заповнюючи залу брязкотом та скреготом зброї. Всім було не до неї. Всім, окрім Кейна. Той широко посміхнувся. Від образи та безсилля Селена вишкірила зуби. «У тебе є навички», – сказав Шаол. «Але багато твоїх рухів зовсім розхлябані». Селена обернулася до нього і нагородила сердитим поглядом. «Мені це ніколи не заважало вбивати», – процідила вона. Шаола її схвильованість лише потішила. Він усміхнувся і вістрям меча вказав на зброєву стійку, дозволяючи Селені підвестися. Вибери собі іншу зброю. Хочеться подивитися, як ти нею володієш. І зроби так, щоб я попотів. Прошу тебе. Ти вдосталь попотієш, коли я живцем, спущу з тебе шкуру і позбавлю зору, пробормотіла Селена, повертаючи рапіру на місце. Мені подобається твій азарт. Селена не роздумуючи витягла зі стійки пару мисливських кенджалів. Мої дорогі дружки, хижо посміхнувшись, подумала вона.